Euskolegiako historiari betitanik interesatia bainiz, eta histori hori bazin uhtiak entzun nila haipatzen, eta domaia atxan baitan jende biziki gutik ezagutzen baitzila, eta alta gure historia da, eta enezat importantea zen, piskat behar behar eskuratzea, eta jendearen dako plazaratzea, eta halbez hain bat, eh, eh, kondatzia jendeak jakin dezan zegegtatu den. Noiz hasi zira eta nola hasi zira ikertzen? Asi uh, niz duela lauztua bost uh, urte, bazterra hasi dutalaik. Eta uh, be, abiatu nintzen uh, den izolagarraien uh, be, berak egin zuen uh, lana, lanetik, zenta den izolagarraia hasi zen bi uh, mila eta uh, zazpian egin zimproiektu bat uh, zitadelako aurrekin, an uh, erakasle baita, kolegioan. Eta, e, be, berak zautan, eh, erakutsi gai hori eta hitz egin gindilaik e, Bera, kera, pasara zizkizautan e, zituen dokumentuak Eta, e, be, ala, gero, emeki emeki, universitatean hasi hori e, lan Eta, e, dokumentuen atse maitea, errez izan diagodan, astapenikoak dituzu? Bai, be, bo, lana lanabada, eh, gero ez da azken finean, Paueko landu landudut, bai honakoan Bilboko Artxibo Publikoetan, eh, Euskadiko Artxiboetan, batzen ere Sabino Arana Fundazioaren Artxiboak, eta gero ere egin ditut hainitz elkarrizketa garaieko augekin eta garaieko likuko ezberdinekin. Ados, eta, Zuxian, ze gertatu da horzean hemen, bailutu berriz errepikatzia? Una hatzita dela, jindirela Oden, gazte batzu? baztu, bai, beraz, ogoita masaspian, eh, euskal gobernuak erabaki zuen eh, gerla sibila denboran eh, agujak eh, Euskaditiki kanpoi gortzea, be horien gerizatzeko eta gerorako ere eta ekahistuzterarik eh, kanporata erabaki zuten garazin eh, kolonia motako zeit antolatzea eta kolonia hori eh, ebe eh, fean, kolonia honetan 600 naujaxagiztuten hasta pen batean bi urte irauntzuen kolonia horreko eta emiretziak arte, gerlaazten baitzen gondotik, eta horotaraz bi urtez be, mila bat haur pasaz ziren Tokiohtarik. Ez da hain egizizan hemen integrazioa, astapenean asteko? Bai, astapenean ikusiak ziren gorri batzuk bezala, komunistak eta hala garaian hemengo gizarte be tradizionala eta biski kontserbatorearentzat geizki ikusia zen eta e, blasgendiak biski gailski resibitut zitinen baina nemeki be artean kontaktuan izanez u hartu ziren be eskoldunak zirela horiek ere eta giliristinoak zirela horik bezala giliristino honak mesaje itzena egunero eta blasmeki be el caja eta lotura biziki ona sortu zen eta aurre refusiatu artean. Mm -hmm. Eta gian egiten alda ere paralelo bat gertatu denarekin ebe horko aktibualitatearekin usten dugularik hemen refusiatuak hastapen batean, estirela batean ongeetohiak eta baigorri mezarako toki batzutan honen, bazken finean lotura onak sortzen diren. Istorioan eta memoria kolektiboan egondea guri jendeak horreitzen direa ze gertatu den hemen? Gaur egun gerota jende gutxo gaur egun uh, zahar bat zu dira zeit izan zela, horien zatera ez da guntargi zendako jentziren, nola jentziren, eta bela unaldi berrietan, gazteetan, be, gutxi ezautia da. Beraz hortak hotz uh, berezikin hain ina uh, be, idatzi zeit, justuki jendeak uh, jakin dezan uh, segertatu zen, eta zehazki uh, esplikatia izan dadin uh, nondik helduziren uh, aurgorik da zergatik. Liburu hori presentatu izan da publiko ki ere ondoko egunetan? Bai, beraz gara, um, lehenik paskoko haste buruan uh, sarako uh, idaz lehen uh, izango gira elkagekin han horkezpen uh, bat eginen eta uh, ondotik um, apilaren ogo kukuska liburutegian uh, garazin uh, iruetatik bostat, bostetarat izanen da horkezpen uh, eta izen petzen uh, izen petze momentu bat 국민 egiten. Olis it!